بسم الله الرحمن الرحیم فلا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق والسبي والمعطوه والذي اشتد عقلته خلقتنا مسامحهنا مجازفتا دا یو مسالره د عبارت کې ماقبل د بھارت سره مناسبت واضح ته مخکې تاسو ته د خبر واکټ درکې شروط ذکر کړو سلور شروع ته ذکر کړی دا و چې د کتاب الله مخالف د سنت مشوره مخالف او دا واقع کې بني چې پای باندې په معنی او صحابه او هغه اختلاف په وخت ترکه مهاجر نه کيلي سلو شرط زادي دا, دا, دا پروايت کې پکار دی او سلو شرط پروايي کې پکار دا. اسلام و و او عدالت او عقل او هغه كامل او زابط سلو او سلو اته شروع نو خبر واحد د تبع اعمال ورکول شي عمل ور به کولی شي په تو شروع او تر اوسه چې کوم سلو شروع تر واستنی نو په هغه باندې تفریق کې دا سلو شرط بګینی نبی هغه په عمل نشي کوله رومदेशीर هغه دراوی کې اسلام د مقابل کې فلای جب الله عمل به خبر کافر په خبر د کافر باندې عمل نشي کوله په حدیث کې دا په خبر باندې عمل نشي کوله ولی ځکه اسلام پکې نشته اسلام پکې مفکوده والفسق او دکرانګي فاسق نزه کا فاسق کې عدالت نشته فاسق ته اډیل تعریف مونږه د کلو چې هغه د تقدیرونه نه ځنه بچکی یرره باندې گناہ د کېونهبار حال کېږي یرره کېږي په صیرره او باندې ا استراو دا په حکم دبیره ک دی نوکه داسې کسې چې په سایر باندې اختې مثلا ب نظر کې مستقل مبتلا دی یا بل ننظر یا بلا مسله د یا بلا مسله دا یا کو کې مترالې نو داسې کس سره ته پاسې کی کېږي نو د پاسک خبره مقبول نهدي او او د کرنې ماشوم نو ماشوم د دا خبر لم اعتبار نشته او معتوه لمعذور مختلط العقل چه سه وکلی یوسوی وکلی بلسوی آوی عقل کمزوری کې ډې ورې ده ته معتوه ویل کیه او سڀ معصوم نه دی ویل کیه عقلي کمزوري يا په مکمل نه اي عقل انتهائي کمزوري شي نه ده سه کسانو اخبار جدي اغه باندې واجب نه ده والذي اشتد غفلتو مسامحه او مسامحه نو داد زابط مقابل کیز بیان کی چي زابط چكم انسان زابط ني ني یعنی مطلب دا چي غافل انسان ني خلقتي اور غافل انسان ني خبر هم نه تراله مطلب دا چي سحوتنا زیاته کیږي يې رته نه زیاته کیږي حافظه باندې يې را او سحور از طور اور داد داغه ارادي طور نه خلقتي اور پیدائشي تور په هغه باندې دا خبر راځي سحوه ترازي او يې رته نه کیږي او یادار ام سماعاتن یا بخلګاندی سستی کوي چې شیمپوشي کوي ابرمځه دره لگا نه او یادار چې پرواه نشته چې حدیث تیر شهر شه کیا چیاد شه ابرمځه دره لگا چې ختال پاجو وي جناب رسول الله صلوات السلام ته حدیث کې سېل پاجو وي یې تتکیک نه کوي یادول کلک نه کوي ابرمځه دره لگا چې شیمپوشه نه کار لري چیاد شه دا پرواه نشته بزاسه <سؤال> مسامحه انسان د زابط نه دي د کی زابط نه د صحیح الفاظ نه اریس صحیح الفاظ نه زابط کای نو دا انسان زابط نه دي د کی زابط صفت نشتا چکم غافل خلقتن دی یا غافل مسامحتن دی نو مقبول او مجازفتن یاشه به اٹکل لګی نو ده زابط نه ده حاضر اور ریشان ویا د کبلشن ابر از ما جماعت کې سپیکر باندې مسله کوله دا انا مساله دکوه چې یاران یتیمې جن سره خدای تا تاسو چې دای حق نشه ور کولای سر نکامه کوي او د دین علاوه فن کیو متاب لکم من النساء مسنه و ثلاثه و ربع د یتیمانو لاو جنګه زنانه هغه آزاد زنانه کستا سو یو لګي دو لګي او در لګي که څلور خو پرشر د عدل اغه کېم ده بشرط العدل پای کې معدل له زکه درست آیات نه معلومیږي فاین كانت کدی کوم دروکه دروکه څلورو کې ان صاحب نشي کولې په واحده د مملکت یې مالکم دا یو سرنیکاو کوي دی سرنیک ان صاحب نشي کولې د ایتمانند علاوه کوم ان صاحب درکنیستا نو بیا یو قائد دی کوي هغه نه کومه زمينځای کې تفاو وکړه یا دا بل چې وینځه باندې کوي والا نایو بل محل له نه مپسیموز راځي چې په پټو کې ترجمه د ناسیمه درا او ستا یوتا دیګا وی چیرې ده یتي مې جنې کې په دې مسله نوما دې اکار د دې یو یو ملال مسله کوله د څنګه تاریخ مبل د دې مختیری راستې تاسو به دا سمساري خبره کولی نه غارتا مو پوره مسله نه دا شبم پوره مسله نه پوهه چې دې تیری سره خپل پکو کې نشه کولی دا ګینه ګران مشر ذمہ دار ني بیا دې پتو لګې دا چې کله جنانې پنکابه نه چې دا ګینه ګران ني یتیمانان ني بلاري ته چې تا دې پتو لګې دا حق وان کاو ورک کای ریکه کو څلور کې خدای دې ته پوسکول بیا سوکشته نوکرته باغوی جېدل تیارېږي چې حق طالبانه کړي شم نمکوا چې دا ظلم نه بچ نورو کړه غې دې ته پوس بیا سوپنا سمه پورو مسله یې نه دا ورېلې نده حا علی و مجازه پاوړت کله مثال ملي پوره درګه هغه ورت کل لګول چې بس استاد یې وځيتي به سم نه کنه نو پورو مسله ورېلې نده دا شکست اٹکل والا کسلېږي چې پوره خبر او نه یواز یو انو داسې اٹکلی انسان د ثابت انسان نه په دغه کې زبث نه نو د خبر له اعتبار اعتبار نشته د حدیثه نشي قبولله دا سلو شرطونه دا غي مقابل کې راول چې دا مذکور سلو شرطونه الټ شي نبی عبد حدیث نشي قبولله دین علی رايي دا د یو خدا کوي چې دا سلور او صفات د کی معلوم دی اسلام معلوم دی عدالت معلوم دی عقل کامل او زبت معلوم دی قابلوله بشي او دا سلور بل کل دا خبره معلومه ده چې دا پکې نشته نه به شي قابلوله خدا کوي درنګ صورتونه هغه تمستور ویل کی مستور د سنتر نه ده ستر, ستر پټوالې او دنت کې مراد مستور العداله ته غره د انورو مسله ځان لره خبره <تصح> <ابرم> ځان <جانترا لگانا>. ته <تصح> راغنه دمره مسره سره زان زان کم مستور الاسلام دی یا مستور العادل دی مستور الزبت نه دا غی نشی کبلولې نه ک زاجی کبلولې شي دا هر خبره امن شي کبلولې مستور الاسلام چې اسلامي پټه مسلمان دی او کنه دی صحیح شو او دا قران دی عادل دی او کنه دی د پکه د متن کې چې کوم مسله بیانې پاکستان په کینه مراد مستور العدالت دی ان دی عادل دی او عادل نه دی د خپل دی خیال سااتی و که نه ساتی کیرون ځان بچ کوي که نه بچ کوې سر اوبانند استار کو او که نه کوي دا خبره پټه ده نو د خوکمبې س تونکارهشته لا حکمبان کاره سرله چرتون حکمبانیان شو, حکم شو. او تاوی بیا سرلو سرتونونهور جوړږي مسورلهات مسور اسلام درې پرې ده د هغ نشي کلی خو د چې عادت اسلام ااخکاره دی او اخارهې ضبط ا اخ اختکاره دی دې بار کې دا خبره پټه ده چې آیا دې د خپل دین حفاظت کوي او که حفاظت نکوي ته د حکم سره نه دوی چې مستور العدالت کان فاسق ته سنجر فاسق خبر نشي کبلل پاکه عدالت نه نه د کم عدالت پټ ته ندد پټوالم په شرط د نشوالي کېږي کشتانه هم په شرط سر کېږي نشوالي سننت په عدالت نیو د پاسې حکم دی نو عدالت پټي نه راو حکم را د معذور ولعدالت او د مستور ولعدالت حکمیونه معذور ولعدالت او د مستور ولعدالت په حکم د پاسې کې یو مسله هغه کله په دواره حکم د پاسې کې چې نه د پاسې حکمدار خبر خوني شي قبل له په باب د حدیث کې کنا په باب د اما معاملات کی ایک یہ پاسک قبول نہیں ہے چونکہ اگر پاسک حدیث اغن مشی قبول نہیں لہذا مستور العداله حدیث مما نشی قبول نہیں تو دو حکم یوں ہے نتیجہ دا کشون دی بیان ہے والمذکور مذکور چرے کلفاسی کے نشان د باصق تھے لہذا دو حکم سجن لا يكون خبره سن چرے پاسک مقبول نہیں صدا کرنگے لا يكون خبره خبر دو مستور چرے لا يكون نبید حجت فی باب الحديث حجت او دلیل بر حق دا حدیث کې لہذا د دوه خبر به اغنشي کبلول خبرم زه تعالی نو د کزا مسلیزان لیتاس ته ماوي او معاملات مسلیزان دي هغه شي چې موږ لیکلي هغه تم کوی هغه مطلبونه کوي ورسره بیان کړي چې څنګه بیانو ترسو پر دجنه پاسه حکم دي نه دی دا مطلقانه نه لري مقیدت چې ترسو پر عدالت ظاهر شي نو که عدالت ظاهر شه د څنګ چې د عام معلوم العدالت انسانو حدیث قبلی کې بیان ده قبلی ځکه عارض بنه نه لاله کنه علامه یزوردیوی ده خبر حجت نه په بعده حدیث کې علامه یزور عدالتون تر څو پوری چې د عدالت ظاهر شي ویني خدا حکم بیا مقید دي تر زمانہ پوری یو کې پکې دک شیو کې تقریبا لګي الی صدر الاول مگر په صدر الاول کې کماصول عدالت ته اوله سده د اسلام کې نپاغي کې دا حدیث مقبول څه یې؟ ابل کې صدر سانيو صدر سالیس پری باندې کیه استي دا غي مقبول دي زکه دک اول صدقري دی بارکه صاحب شره نبی له صلوات و صد د تسکین نبی له صلوات و سلام په خپل باندې کړي دا امر منځ ته راغلی دی د تدید نبی له صلوات و سلام په خپل باندې بیان کړي چې کله تدید وروړو صد تدید نبی له صلوات و سلام په خپل بیان کړي نبی له صلوات و سلام تعادل اولاد د نورو دو تعادل نخيل قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين خصم معشر کجب او کما قال الله غریعت چیده لہذا مستور العدالات دا کورونه سلاسته و نرستو دک حکم دی چې دا او حدیث بنیش قبلوله تر هغه پوری ترڅو چې دا حال معلوم شوه نه دی هغه حال معلوم شو شې عادل کبلولي بشي او حال معلوم شو چې دال می کوچ کاله کاله څنګه چې مستور العدالات د رکنګا بنیاد دی نه معدوم العدالات بیا بنیش قبلوله الا في الصدر مگر پسد ده اول کی آلا ما بنا تغدلیون پا پانی نو بیینو چه منگ ده بیانو انشاءاللہ دکا حدیث ده او سو ده مستور بارکی یو ریعت زمان کتاب ذکر کو خسانہ چې ده پشاند چاڑی ده پاسک د ده معدوم العدالت ده یو ریعت مستور بارکی مستور ده ده پکیداشو چه ده پا حکم ده معدوم عدالت کی رائت. څنګه معلومه نه لاحق تللی تاسو کې نه بس دیم څه شه تاسو کې ګرام ریواجه کر کینې امام شه او دیم مم ذکر کی پر حسن او روایت کړی حسن بن زیاد عن ابي حنيفه انه مثل العدل چې د پرو مثل د عدل دی په ما يخبر عن نجاست الماء خو بیا دا میاد په باب د حدیث کینه په باب د حدیث کې اون دو مستور د ک یو حکم شدی چې په حکم د سګه تفاسق او د حدیثنا علاوه چې کوم دی تیا مسله مسله د نجاست الماء او تویل کیږي چې د پاک او ابو بارک خبرو ورکی چې دا پاک دي یا پلیټ دي صحیح شو نو د هغه بارک روایت یو نه دي بلکې د تکه مسلې بارے کې د امام شافعی د روایت دي صحیح شو او صحیح روایت هم عقب کرے چې کوم په باب د حدیثو دی صحیح روایت هم عقب کرے چې کوم په باب د حدیثو کې په مسل د تاسف د ماده مولا راغل نو د ابو په خبر ورکونه کې چې نو سره تعلق ساتي او دسته پدې کومه مسئله نه سهاله فاصل هر وايي ته دې دوا یې اور راځي چې دې پمېسل ده بس کډوې دا اوس صفادنه بس دا صفادې عمل پیداود سپیدا کوي چې اندل نه اندل او دو رات درې چې په حکم د مستور کې دې د خبر حجت نه دي نو په مسئله د ابو کې د مستور بار کې روایت یو صحیح روایت وي یو کمزور روایت ده وران حسن بن زياد روایت رحسان بن زياد د امام سدنا انه مثل العدل چې د به مثال لعدل لنمستوه صحیح شه ځکه ظاهر متبادل اغداري چې مسلمان انسان چې وي عادل وي او دغه دغه چې امام سدامه سره کچري او قاضي کازو کې په شهادت د مستوري نه باندې نو چې تر څو پره خصم پاګی باندې نقطه نه لګولې چې لکه دا فیصله خو ځنه مقابل دا خو قاضي چې تاج ګواهان پېښ کړ دا مستور دي نو هغه مساله مقبوله ده ځکه ظاهر ده مسلمان څه شي ده, ده او د امام ابن ندام روایت چې مسلمانین بعض هم عدول او بعض ده په بعض باندې بعض ده عادلان دي د یو خبر په بل کې قبل نو یو روایت ده کړو انه مثل العدل چې د مسل مثل ده په دی طره مساله کې یو خبری چې کله ده خبر ورکی ده مستور عن نجاست الماء په اړه د غند غند والی دوبو کې ده او به چاته ته زنګل کې کاټ سره پتا راځي د شریعت خیر ساتي حفاظت کوي کنه او به بار کې تا تاسو ته سړی ته قتل نه پیژنې دیندارو غیري دیندارو کډرونو زان بچي څه غیري نه نه بچي نو یو دا چې واست په عمل کلا دیم روایت کې کار کوي و ذکر او پی کتاب له ستاسو کتاب له 60 مابود کې دا مستور چې د مصلی پاسی کې د په د د حکم نه صحیح څنګه وو هو صحیح او دا کوم څه صحیح کول دا کې کړي ته په سلسله فاسقته نه په دې سلسله فاسقته لحاظه تر څو پوری چې د عدالت ظاهر شوی نه ده لحاظه دې په خبر باندې به عمل نشي کوله خبر هم ځین دره لګا دې په سلسله فاسقې دې په خبر مقبول نه په خبر مقبول نه تر سوچه ده حال ظاهر شه ند نو چې د نجس وي اگر شی ظاهر د مسلمان ہدا دے دا خدا لري چې ده ورو نه وي خدا ده ظاهر سره مقابل کې خپل بل دلیل راغې یو دلیل دارا چې نبی اسلام بي رسل کذب یې خود پیغمبر خبره مقابل کیره لا یو خبر آ. او مثلا مساله د دياناتو د دمو سره تعلق ساتي مقابل کې نبی اسلام خبر را لید چنور زمانو کې <k spray> pues... <tương> د بیا درو غزيات ویل او دویم طرف ته چې وګوره نو د ابو اصل الماء الاصل في الماء الطهار اصل په وګورې زیات طهارت ته نو دویم مقابل کې دا خبر را لید نو اگر چې ظاهر خداو چې ددې ظاهر حال لته بار بار کول پکارو چې د وګوي غندند نو غنده غنن پکارو خود ددې ظاهر حال سره دوه متعارضونه را یو د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم اول مقابل کې اصل د ابو راغه اصل په وګصه شریه طهارت لہذا د خبر غیر مقبول دی دابنشی قبول نه حضرت انتر الله اوس هغه دیسه کۍ دا روایت خو یو د مبسوط روایت ته او د حسن سے روایت ته هغه دیسه کۍ نو د اګه لپاره امام محمد سے بیا یو مسله ذکر کړی دا هغه نقل کړي او د هغه د امام سے دې روایت کې حصر په ریشو کتاب الاستحسان کې چې د په مثال د تاسو دا اگر مسالې نه دا په تلغي چې د په مثال د تاسو کېته یعنې دا دی چې کومه درجات صحیحه وایو چې مستور په حکم د بو کې په مثال د نو دا اگر روایت نه دا په تلغي چې د په مثال نو د تاسو حکم هم تیان نو, نو چې محمد صلی او د د دو حکم شغان صحیح روایت دا چې مستور په حکم مثالې پاسک دي او د پاسک حکم امام محمد سے بیان کړلې لہذا چې کوم حکم داغه شونه حکم د چاشه د دې مستور چې کوم حکم در پاسک هغه بیان کړو حکم د چاشه د مستور شه امام محمد سے د پاسک برکه د خبره کړل دا چې پاسک انسان ته خبر ده کې د نجاست د ما باندې نو بس ته باغتنور یحکم السائم ورایو سامع واخه لريته وو که په دا خبر رااله چې دی صادق ته دا خبر باندې صحیح لې هغه وګو دي پليتي نو بسیتم غیر عراق الم وګو دي پليتي وګو دي غسبه کیږي نه دي لته ممنو کی لحاظ د مستور بارکنده خبر شو چې مستور تا د وګو بارکې دی پليتي صحیح شو او د پاسک چې کوم حکم ده بس تخطب ځنه ته سو غوره د پاسک کوم په بارکې چې هغه د وګو خبر ورکته ځلته کټلو مدنت چې ته خبردار کونه تخپل ځلته وګور مکذړه ته داوه چې د دې کټینې د واقع د دی نو با ساوګو دې پټې په پلیټو او د اسنګي ته څوکا او د اسوکا ایا نه تائم نه موکا او د محمد سب ویل پاسک محمد سبد تاسې ګدار دا مستور حکم شو شو زکدې په مثل دو مستور په مثل ته پات سکتے وقالا محمد ولی امام محمد سے پل پاسک اید پاسک بھاراکی یو خبرو چھے پتا سحال کیا خبر ورکلی دیجا سپل مانا امنہو امام محمد سے انہو امام محمد سے بیلی یو حق کے مصامیعو حاکم بجوری, حاکم بجوری سامیعو رائے ہو پل غائے رائے با پیسلہ رائے سرا پیسلہ کی فین وقافی کل بھی کزلکی دا خبر رالا انہو ساد کنچھ دی خورشتی نید دی آوگو دی پلی دی یا تو اممو دی ب من غیر اراکه الماء بغیر دی اراکه د منا تین اراکه وتیم ما هو احود لټیمم او کدی د ابو والو تیمم کو هو ود بهتر دی دی لټیمم لپاره څه شي په تیمم یلکه چې کله د مستور ده استعمال وکي شئ چې د یو حاضر سي سيد دې رشتنی احتمال وکي شئ کنه ده تو همونګه د مستور حکم همونګه فامیسل د فاسق کو او فاسق کی خبره بلکل ظاهر ده خو د احتمال شته چې دغه خپل خبره کی رښتینی نه نه بلکې د دروغ جینی د اوبد پلیتني پاکی دي چې وګو پاکي او پاکي به موجوده نی بیا ته ممکن کیږي نکيږي نو به تر خبر راځي او بوواله نوډو کی شیخ لا شوه او څو بنشته چې وګونې ته ممکن کیږي لهدا احتمال <سؤال> د دې سيدک شتا کله ساده دې کزې کزې کزې په لېدني پاکي چې کله پاکي وو موجودې ته ممونکي نو وسره شي کیسه ول ختمه کړه بهترم مم محمد صدوي چې دی و بوله د کور غلا افریقا صحیح شه چې دا ختمه شې زموږه راکلي زو بنشته چې وګورې شوې په خو کی او د یقیني تر ډېر څخه متعين شوه خبره ولا شکاو نو اسن دغهو ځای دی چې ودی ته دا اوس کې ځکه دا فرض تاسو په مستور او تاسو خبر پتا د حجت نه د مستور خبر کې څو کې گنجائش تا صحیح ځای لحاظه تېکا نو دای په ان راځه کې درځو تېک لري او تائم موماته نو لیکو قهوا حتن التیمنه دا احوال ته برخره بردا صحیح شو او از خبر اله تیمم له طرف شې د تیمم وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه اذا وقع في قلب السامع سدقهم بنجاست الماء دا يوم سلوه بيا بس كو اذا وقع سدقهم بنجاست الماء يتوضعوا ولا يتامنوا فإن أراك الماء ثم تامنوا فهو أبزل بابا لا مسلوه إلا كاد معمخ خبر جهن ما باسه أغاد باسك خبره أو ده مسطور بارك دو روايات يوم ده حدیث بارك ده مسطور خبره خط مشوا ده نجاست الماء بارك ده مسطور روايات یور راکی اگر زوی دی وای ته کمزور دی وای ته چې بسم الله تعالی دریم صحیح دی وای ته چې مستل پاسک ته او بیا دغه مبارک خبر ده چې امام محمد صلی الله علیه و سلم چې حکم وړانده کړ کله چې امام محمد صلی الله علیه و سلم پاسک مبارک خودت تبعینی هی حکم شت شه مبارک ده مستور مبارک ده راي بحاکم ګرځه بس خبر ختم اوس د دین علاوه بل مسله ذکر کوي خبر د کافر ده او د سبيو د معصوم دی یا د معتور ته مختلط العقل چبازی وخت کې ګډي وډې ولګي کله په ټول باندې نه ني ګډي وډې داغه ما ته ځنګل کې کافر ته معلوم محدود ته دا او په پلیتي دي دا او څه شي پلیتي مدي بارکیم دغه خبره کوي د دې امام محمد صدق خبر کوي چې کل د سامع کې صدق بنجاست الماره چې اور دې خبره صحیح کې دا او څه شي نه جه نبی مویہ توزع ولایت دی دی بارت الله وعلى وسلم کې څه چلل غانه سد چې نجسري نبی حسین یې کول او داس کول پکار غانه له کچې د خبره کی چې دا په لې دی نبی په داس کول پکار د کار چل شوري او د دې توجيه او د ظاهر عبارت توجيه کو چې ځل صدق رام مغه نبي یا تعالوا د دې سوهي کې د دې چې دې خپل ګمان کې خدای اصل کې چې سره نه د دې نه علاوه بل توجيه نگی ولا به تیم او تیمم دې نکي صحیح او فائن اراك الماسم ماتیمم او کو او به دې کری او تیمم مل کو نف هو افضل دا لپاره به تر دی د توجيهات شو زړه کې سده کرا دې هغه وی او په کلیتی دي د دزک عمران چې کلیتی نه دا دې چې ددا او او تیمم کې د زړه رای حاکم جوه کی چې او زما زلموی کلیتی دي دمووی کلیتی راشه دې ګوره د کور کې چې کی س ختم شي چې تیمم یقیني تر جاي شي نه یو صورت ده چې نه دا او د صورت ذکر کويه توادا نه به خپل زړه هم د دې خبره یا توادا ولاه <تصحة> تیمم <تصحة> <مثال> او د استيبيام او دما ته او یو پرځله تدینه غوري او تیمم دی نکړي دا هود ځینې عبارت توجیه والله ولما اورب زنسه مسخې مسخې کړه د نور عبارتونه راته ملون شو کومه ته دا څخه کار اچ دا الف لام الف لاد سره ور مخ کړي دا لام الف لاد بلته واړه چې دا غيوم ورته وی پلیتی دی او د دې پرځله کمرالي پلیتین لا يتوضا وي تیمم اي لا سي صحیح شو او تاسو په پندکه دې د زلمو خبره مو او تیمم دیو خود دوئم مسلح ابزل بیانا که او ابو وجود سا ده تیمم که ادا بیتر نره که دیکاور که تیمم که کنداره بیتره نو صحیح عبارت تقریبا تقریبا مدده که کاری نور لنوار که ما در کشی که بگاما تا تیم نو تنو اگر فلکیت و دورا غاما سپاکولا افلوٹکولا میگه بانده تقریبا جو اید بابا جو پر اوزگار نشون او تقریبا تقریبا الله تعالی لمې وګوره او صحیح عبارت د جل الله لپاره د حقیقت چا غيومونه د دزنه کېمراله نو دزنه کې تيمم دي د عمري مسالې نم بدلېږي ورته دا وبد ټیک رته یمونکو په بدلېږي د حقیقت مسله کې تيمم شتا او سره د وجود د او تيمم نه او د دې مسلې کې دا اغینه لغونت ترکی ته وګوره د کولا تر یمونکو دا دې ورته نه بس دا غاځنت سره نوٹ خبره ده صدا فخکارم <clears> Thank <throat> you.